الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد اخواني في الله ما زلنا نتحدث عن هذا الباب جواز الاقتصار على الفاتحه باده تاليهيا ملango huu ambao unazungumzia kufaa mchukusoma suratul fatiha peke yake wakati wakati ikiwala e hajui kingine aweza kusoma hiyo A, tulisoma hadithi ya Muadh na yule kijana jinsi ambavyo Muadh alivyokuwa akiswalisha swala ndefu kisha kuna kijana alikuwa nyuma yake akiswali ya aliviona ile swala ni ndefu ya Muadh Allahu anhu alijitenga kando akavunja swala akaenda kuswali swala yake peke yake kisha alivyomaliza akachukua ngamia yake huyo akaenda zake tukasema e, hawa watu wawili walikwenda wote kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea vile mambo yalivyokuwa ya, ya na tuliona mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyomwambia muaad na yule kijana vile ambavyo alijitetea mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio hayo kisha tukataja katika uh, kusherehesha uh, hii hadithi tukufu ya muadhi na wikijana kijana na vile vile walipokwenda kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam tukasema kwamba hapa tunapata mas'ala kwa sababu muadhi alikuwa akiswali na Mtume sallallahu alayhi wasallama kisha akienda kwa watu wake kuwaswalisha kwa alikuwa akiswali mara mbili swala ya Isha kwanza aswali na mtume kisha aenda pia kuiripiti na watu wake kwa hiyo tukasema hilo ni jambo ambalo linafaa ya kuwa yule ambaye anaeswali swala ya faradhi kuswali nyuma ya mtu ambaye anaswali swala ya nini swala ya ya sunna kutokamana na kwamba muali pale alipokuwa akiswalisha swala ya Aisha alikuwa yeye haswali faradhi kwa sababu alikuwa amesha swali kwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akiswali sunna hilo tukalimaliza sasa kuna masala mengine hapa ya kwamba je inafaa kwa yule ambaye anaswali nyuma ya imam pindi anapoona ile swala ndefu zaidi na wala hawezi kuvumilia labda mtu akawa yeye ana haraka zake ha? labana toka hapa anaenda katika kona ndani sasa so anaogopea kwamba gari zaweza kumwacha je IFA akate ile swala na imamu. ajitenge kando aswali swala yake amalize kisha ende zake masala kama haya wana uzuri wa minda. hapa Sheikh Muhammad Badzamuli yasema innal imam hakika ya imamu, idha atala fi salati italatan zaida Imam watakaporifusha katika swala, kurefusha kuliko kuzidi yani si kama kawaida, amerefusha sana. Wakana ahdul ma'mumina mashghulan au la yastati'u an yusalli khalfal imam hadhihi as-salati at-tawila. Katika wale ma'mumun kuna mmoja ameshulishwa na kitu ataka kutoka katika swala haraka haraka aende akafanye mambo yake au akachwa na gari kuwahi yeye au hawezi mtu kusimama nyuma ya imamu ambaye anaswali swala Ndefu Sheikh asema hapa lahu an yaqta as-salata al-imam al wa yusalli kama suna hadha al-fata akakata swala na aka swali mwenyewe kama aliyofanya huyu kijana fa inna hadha alfata hakika ya huyu kijana qada as-salata khalfa al-imam alikata swala nyuma ya imam wasalla fi nahiyatil masjid akaenda kuswali katika pemezoni mwa mwa msikiti wa kadhihtalafal ulama hakika ala salatihi ma'al imam au yastanif je atakwenda kujengea swala yake pale mathalan ametoka katika ile rak'a ya kwanza amesha swali eh? kisha akavunja ile swala aende akaswali mwenyewe je yeah, ataanza tena au ataendelea rak'a ya pili ya tatu ya nne tumefahamiana sasa hapa maulamai wametofautiana bi maana annahu law sallama ma'a mu'alin rak'a لو ياي angekuwa ameswali na muadhi raka moja hal yabni ala arkaati thalatha rakaat je atajengea kwamba zimebaki rakaat tatu kwa sababu ni swala ya Aisha ameswali rakaa moja na muadhi sasa zimebaki ngapi tatu je akienda kule nyuma ataswali rakaat tatu au ataanza upya au yastanifun fayabdaus salata minal awwal arbaa rakaat alladhi yadhharu min lafzi alhadith annahu la yabni lafzi alhadith ililpokuja au ilitamko lahadith ililpokuja ni kwamba hatojengea ile swala ya ya imam kwa hiyo ataenda kuanza sala yake kivyake kivyake bali yastanifu ataanza fa idha kana sallama ma muadhi rak'atan faqat abtalah ikuwa yeye atakuwa mswali na muadhi au imamu rak'a moja ataikata ile rak'a ataenda kuanza rak'a yake ya kwanza mpaka amalizie nini amalizie swala yake wayabda fi shuru' min jadid wa yusalli arba'a rak'at ataanza upya Alitoka katika swala akaenda kuswali pembezoni mwa msikiti. Fa kauluhu fi nahiyatil masjid yadullu ala annahu kharaja min as wamasha bimufradihi Kauli yake ya kwamba nahiyatil ya kwamba aliswali upande wa msikiti ni kwamba inaonyesha alitoka katika saf kisha akatembea mwenyewe akaenda kufanya nini kuswali ile sala yake. Yaqtadhibu tilana as-sala kule kutoka tu na kwenda upande ule wa msikiti inabatilisha ina, ina ile swala yake ni kwamba ataanza nini ataanza upya fala yastati'u ya alay hawezi kujengea ile swala ya nani ya imam kwa hiyo haya ni masaa ya kwamba ikiwa mtu ana dharura zake na ni dharura za kimsingi aweza akakata ile swala akaenda akaswali mwenyewe na akamaliza swala na akaenda lakini isiwe ni kwamba watu wafanye mchezo imam amesoma sabihisma basi pia mtu awezi kusimama na sabihisma ah atapulu labda aseme na shwe yani iwe ni kitu cha cha dharura kama utaachwa na gari kama unashuguli shughuli za muhimu sana ambazo zinakuweza kuweza kufanya kweli kuna wengine maimamu urefusha sala mpaka ikawa ni kero kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wale wanaosali nyumbani hapa mtume swalla salam akamwambia muaz wewe ni fitanata utakufitinisha watu kwa mtu anayefanya hivi shekha hapa atasema kwamba ni fitilishaji anafikilisha watu kwa sababu usije ukawafanyia uka watu uzito katika nini katika masala ya Masala mengine ambayo tutazungumzia katika hadithi hii ni kwamba anna al-imam idha salla fi an-nasi yanbaghilahu alla yutil natasema imamu atakaposalisha watu natakikana kwamba yeye asirefushe wadalili anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dalili ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Ankara ala muad amempinga muadh ile kitendo chake cha kurefusha swala ipo alatahu binas ule kuurefusha wakati swala hatta ahwaja hadha alfata an yansarifa anis salat mpaka ikampelekea huyu kijana kutoka nini kutoka kwenye swala faqala ar rasul sallallahu alayhi wasallam limaad mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia muadh dhalilun ala anna italat imami bin-nasi salata qad takunu sababan lil-fitnah inamaanisha kwamba imamu atakapokuwa na anayorefushia watu sala inaweza kuwa ni sababu ya fitna watu wakakimbia msikitini watu wakaanza kuleta maneno vurugu ikatokea msikitini Kwayo mambo kama haya eh, inatakana wale ambao waongoza watu wawe wanayazingatia ili isije ikaleta fitna katika nini katika hivi kuna wazee kuna watoto kuna vikongwe lazima maslahi kama haya yaweze kuangaliwa vile vile wal idha inna kuwauzi watu katika katika masuala ya fala manake pia unaweza ukamtoa mtu katika ile tama yake yeye asikilize ile swala kwa umakini aswali kwa khushu lakini ikishamzidi sasa hata akili yake itafanya nini itatoka atakuwa yeye atatoka katika katika yale mawazo yake atatoka katika swali walihuduthi umuri la yirdaha ash na kutokoe mambo ambayo vile vile sheria haiaridhi hai wayakunu sababu fiha hadha al-imam bitatwilihi na itakuwa ikawa sababu ya huyu imamu kufanya nini kwa yeye anafikisha swala itakuwa ni mambo ambayo hayifai fa idha rasul na pindi anaposema Mtume swalla Allahu alayhi wa sallam afattanun anta ya Muadh je wewe unataka kufitinisha watu Muadh kadhalika asema shekhe yuqalu likulli imamin yutilu salata afattanun anta Ataambiwa kila imamu mu ambaye anarefusha sala ambaye wewe ni mfitinishaji Wataka kufitinisha watu katika msikiti kama vile mtume alivyomwambia nani na yule imamu ambaye atakayefanya kitendo hiki shekha yasema pia yeye ataambiwa fa'tano wa anta kama vile alivyosema mtume swalla salaamu kumwambia nani kumwambia mu'adh kisha masuala mengine annahu yajuzu lilmusalli an yaqtasira filqira'ati ala qira'ati alfatiha faqat Masala pata katika hadithi ni kwamba ya juzu inafaa kwa amba, yule mwenye kuswali afupishe kwa kusoma suratul Fatiha peke yake. Dalili ni ipi? Anna al-rasula sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayh Lama sa'ala alfata pindi alipomuuliza yule kijana kala akasema waanta anta kaifa tufi salatika mtume akamwambia yule kijana wafanya vipi katika sala yako mpaka we utoke katika iswala ndefu ya nani ya mwazi maanisha kuna namna ambayo waifanye mtume swasama akamuliza hivyo kala akasema yule kijana aqra bi fatihati alkitabi wa as'alullaha nina soma Fatihatul Kitab ambayo ni suratul Fatiha na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala janna wa a'udhu bihi minan na ninajilinda koke yeye kutokana na nini na moto fa huwa yakra'ul Fatiha tu peye anasoma nini suratul Fatiha peke la yakra'u suratan ba'daha hasa nyingine suratul Fatiha kisha namwomba Allah ampatie pepo anamwomba Allah amuepushe na nini na na moto tafii dalili hapa kuna dalili anna man lam yahfaz yule ambaye hatakuwa amehifadhi fatia isipokuwa suratul fajr peke yake yujizihi ay yaqraha fi kulli rakaah aiso suratul fadhiha. kwa kila niin, kwa kila raka lakini bidii qur'an ndugu zangu wa muslimu hatta kulhu basi hayo tufanyeni bidii tuwe ni wenye kuhifadhi hizi sura ndogo ndogo tu za kuweza mtu kujisaidia katika nini katika kuswali kwa sababu utakua umeacha sunna kubwa ya mtume kwamba yeye alikuwa akimaliza suratul nini na sura nyingine usitosheke na hiyo tu kwamba basi mimi nitatosheka na Ajitahidi jitahidi uhifadhi Qurani ili uweze kufata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wala yu'maru bi an yakra maha ghayra wala hato mtu kuwa e, ikiwa hawezi hawezi kuamrishwa kwamba asome sura nyingine I, ikiwa hawezi kusoma sura nyingine sura tul fatiha tu pekee yake basi ataisoma ata wa dilala na njia ya kuleta dalili katika hapa ni kwamba anna dhahir anna rajula la yuhsin gaira al ni kwamba yule jamaa alikuwa afanya nini hawezi kusoma isipokuwa sura Suratul Kwa hiyo kila mtu ambaye hawezi kusoma isipokuwa Suratul Fatiha atakuwa yeye ni mwenye kusoma hiyo na ika kama yadullu alayhi qawluhu wala ahsinu dindanataka, wala muaad. kama vile sema, siwezi mimi kusoma vile ambavyo mnaposoma wewe na vile ambavyo yanaposoma muaar kutokana نهاية haya tulizungumza tukome سبحانه وتعالى subhanahu wa من atujalie minal ladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana leo nimeenda haraka haraka afwan kuna swali katika haya a swali katika haya tulizungumza subhanakallahumma hamdika nashhadu an